1961 Дженніфер повернулася до Нью-Йорка на початку січня. Сенатор Адамс на кілька днів затримувався у Вашингтоні, і Ганна ходила з Дженніфер магазинами, де та прискіпливо вибирала собі посах. «Все має бути особливим», – стверджувала вона. «Яскраве, помітне, але, розумієш, водночас і приглушене. Ти маєш допомогти мені, Ганно». Вони були в примірочній Бергдорфі, коли Дженніфер раптом несподівано привалилася до стіни. «Ганно, у тебе є з собою анальгін?» Обличе її стало мертвено бліде, зіниці розширилися. Продавщиця кинулася за анальгіном. Дженніфер опустилася на стілец. «Ну, що ти так злякалася, Ганно?» Вона вимочено посміхнулася. «Це лише місячні. Прийшли раніше за строк». «Від усіх цих хвилювань, мабуть», – Ганна заспокоїлася, – «ти мене до смерті налякала». Дженніфер закурила цигарку. «Зараз відпустила. Але біль такий, наче всі кістки ламають. Мабуть, щось подібне відчуваєш під час пологів. Якщо це так, то треба буде підшукати гарного анестезіолога, коли настане час народжувати». Повернулася продавщиця з анальгіном, слідом забігла стурбована завідувачка секції. «І в мене весь час так», – сказала вона, – «прямо хоч на сіну лізь. Слава Богу, що це трапляється лише раз на місяць». «Вам щастить», – відповіла їй Дженніфер. «А в мене останнім часом вони приходять кожні два-три тижні». Жінка похитала головою. «У моєї подруги змінюється цикл». Місяцями нічого немає, і вона до того переживає, що навіть злягла на цьому ґрунті. Дженніфер обрала собі три сукні. Завідувачка подякувала їй, попросила автограф для племінниці та побажала їй всього доброго. Через деякий час, коли вони сиділи в кафе і пили кока-колу, Ганна ніби мимохідь запитала. «До речі, Джен, коли ти перевірялася в останнє?» Дженіфер замислилась. «Так, почекай. Останній аборт у мене був у Швеції. Там вони дозволені. Отже, чотири роки тому. Лікар сказав, що здоров'я у мене чудове. «Знаєш, тобі не заважає сходити перевіритись. У мене є чудовий лікар», – Дженіфер кивнула головою. «Можливо, і схожу». Заповнюючи карту, лікар Галленц тримався спокійно та невимушено – Огляд закінчився. Дженіфер уже одяглася і тепер сиділа біля його письмового столу. «Давно це у вас?» – запитав він. «Ммм, кілька місяців. Я би не думала про це, але Ганна мене раз у раз гальмує. Крім того, менструвація триває 10 днів. Наступного тижня я виходжу заміж і просто хотіла бути впевненою, що в мене все гаразд. Адже я маю намір відразу ж завагітніти і народити». Він кивнув головою. Сенатор зараз у Нью-Йорку? Ні, поїхав до Вашингтона і приїде сюди наступного тижня. Тоді, можливо, ви ляжете до лікарні сьогодні? Сьогодні? Дженніфер розчавила в попільниці свою цигарку. У мене щось серйозне? Зовсім ні. Якби наступного тижня ви напланували виходити заміж, я запропонував би вам почекати наступу наступної менструації і попостерігати її проходження. У вас поліпи в матці. Це трапляється досить часто. Ви ляжете до нас сьогодні, завтра ми зробимо очищення, а післязавтра вас випишуть. Кілька днів будуть йти в виділення, але якщо ви ляжете до нас зараз, то на день весілля будете в повному порядку. Стривожена Ганна зв'язалася з професором Галансом. Той нічого не приховав від Дженіфер. Найпростіше захворювання. Вона допомогла Дженіфер зібрати сумку і проводила її до лікарні. Ганна сиділа в порожньому приймальному спокої. Дженіфер вже вивели нагору. Вона була рада, що у Дженіфер нічого серйозного, адже їй так хочеться дитину. І вона заслужила на неї. Цікаво. Незважаючи на всю їхню близькість, Джен так і не розповіла, чому вона позбулася дитини Тоні. Лікар Галанс спусився до неї за годину. Ганна одразу відчула щось недобре. Зараз вона спить під наркозом, сказав він. Що в неї? запитала Ганна. Я відчуваю, що тут щось не так. У неї не просто паліпи. «У неї виявилися саме поліпи, як я й думав. З погляду гінекології у неї все нормально», – сказав він. Але перевіряючи серцеву діяльність, анестезіолог виявив у неї в одній із грудей ущільнення розміром з волоски горіх. Вона, мабуть, знала про це. Ганна відчула у всьому тілі раптову слабкість. «Але ж дуже часто ущільнення нічого не означає», я маю на увазі, що це може бути просто кіста і нічого більше. Правда? Я видалив це ущільнення. Надріз крихітний, шрам буде зовсім непомітний. І відразу ж відправив тканину на біопсію. Ганна, ця пухлина виявилася злоякісною. Завтра її потрібно класти на операцію і видаляти груди. Ганна похолола від жаху. «О, Боже! Ну чому? Чому саме Дженіфер? І чому саме зараз?» Вона відчула, як по щоках струмком потекли сльози. «Скажіть їй самі!» – проридала вона. «Я не зможу!» Дженіфер повільно розплющила очі, намагаючись відігнати сон. «Все позаду!» – вона посміхнулася медсестрі, яка неясною білою плямою маячила поряд. «Все гаразд?» «Ось доктор Галленс», – привітно сказала сестра. Він обережно помацав її чоло. «Отямилися?» «Ммм... Скажіть лікарю, у мене справді були поліпи, як ви й думали, так?» «Так, по цій лінії у вас тепер усе гаразд, Дженніфер. Але чому ви не сказали мені, що у вас у грудях було ущільнення?» Вона інстинктивно торкнулася грудей. Пальці натрапили на пов'язку. «Я вилучив її. Давно вона у вас?» не, «Не знаю». У неї знову запамарочилися в голові. «Може, з рік?» «Може, більше?» «Спіть. Поговоримо про це згодом». Незважаючи на сонний стан від наркозу, її пронизало гостре почуття страху. Простягнувши руку, вона схопила його за рукав. Про що поговоримо потім? Боюся. Завтра мені доведеться знову привезти вас сюди. І видалити ще дещо. Видалити? Що саме? Нам доведеться зробити мастектомію. Її виконає доктор Річард, один із наших найкращих грудних хірургів. Масте... Як ви сказали? Ми змушені видалити вам груди, Дженіфер. Це ущільнення виявилося злоякісним. Вона спробувала сісти у ліжку. Ні, ні за що! О, Боже мій, ні! Голова у неї закружляла, вона впала на подушки, що скульнула її в руку, і вона забулася у неспокійному тривожному сні. Через деякий час вона прокинулася і, благаючи, схопила за руку медсестру. «Це був сон, правда? Мені це просто наснилося від ліків, так? Що він говорив про мої груди? Скажіть мені!» «Ну, заспокойтесь», – м'яко промовила сестра. Вона побачила співчуття на обличчі жінки. «Це був не сон. Боже, це правда!» Ганна вдерлася до кабінету, до Кевіна, і, ридаючи, розповіла йому все. Спокійно вислухавши її, він спитав, чи сказав доктор Галленс, що прогноз обнадійливий. Ганна незрозуміло подивилася на нього. «Обнадійливий? Ти що, не зрозумів жодного слова з того, що я тобі казала?» «Все зрозумів. Їй доведеться втратити груди. Це жахливо». Але це ще не кінець світу. Ганна, ти знаєш, скільки жінок живуть довго та щасливо після успішного видалення грудей. Головне – вчасно виявити пухлину. Вона вдячно подивилася на нього. У цьому весь Кевін. Завжди володіє ситуацією. У всьому знаходить позитивний бік. Він зателефонував до доктора Галанса то відповів, що є підстави вважати, що прогноз буде сприятливий. Лікар Річард так само вважає, пухлина невелика, а відсоток сприятливих наслідків при видаленні грудей дуже високий. Якщо відсутні метастази, то прогноз буде взагалі чудовим, але визначити це можна буде лише після видалення грудей та обстеження лімфатичних вузлів. Заспокоєна діловою реакцією Кевіна, Ганна повернулася до лікарні. Дженіфер вже повністю прокинулася, але була замкненою та апатичною. з під ковдри руку, вона схопила Ганну, сильно стиснувши їй пальці. «Лікар Галленц», – викликав Віна, – прошепотіла вона, – «він негайно вилітає сюди». «Він сказав йому», – запитала Ганна, – Дженніфер похитала головою. Я не наказала говорити йому ні слова. Я відчуваю, що маю зробити це сама. Вона слабо посміхнулася сестрі. Мені добре, залишіть нас, будь ласка, наодинці з подругою, не давайте їй нічого пити протягом принаймні двох годин, сказала та. Хочете, щоб сьогодні ввечері біля вас чергувала сестра? «Ні, операція ще завтра», а доктор Галландс розпорядився, що цілодобове чергування буде тільки після. Зав... «Зараз мені...» «Добре, залиште нас, будь ласка, у двох». Вона простежила, як сестра виходить з палати, і ледве за ті двері, за тою зачинилися двері, зістрибнула з ліжка. «Що ти робиш?» – стривожилася Ганна. «Втікаю звідси, прямо зараз». Ганна схопила її за руку. Дженніфер, ти з глузду з'їхала. Послухай, їм не вдасться спотворити мою фігуру. Ну хіба захоче він тоді підійти до мене? Ти ж сама казала, що він полюбив тебе, а не твої груди. Припини, це просто смішно. Але Дженніфер все стояла біля шафи, діставаючи свій одяг. Я тікаю звідси. Дам собі шанс. Він видалив мені пухлину, але забирати груди я йому не дам. Дженіфер, тільки таким шляхом можна переконатися, напевно. Пухлина могла перекинутися на інші груди. Мені байдуже. Погано вже те, що я не зможу народити війну дітей. Але я ні за що не постану перед ним зі зневеченою фігурою. Якщо ти підеш це буде справжнє самогубство. Подумай, хіба це чесно до війна? Вийти за нього заміж, а через рік змусити його знову переживати таке. Адже його перша дружина була тяжко хвора. І яке відношення це захворювання має до народження дитини? Ти все одно зможеш мати дітей. Але мені не можна завагітніти, сказав доктор Галленц, Вагітність може спровокувати розвиток злоякісної пухлини у яєчниках. Існує якийсь зв'язок між молочною залозою та яєчниками. І взагалі він сказав, що після операції краще піддати мої яєчники рентгенівському опроміненню, щоби повністю їх стерилізувати. Що я тоді зможу запропонувати війну? Ні дітей, одне тільки спотворене тіло ти віддаєш йому себе це все, чого він справді хоче послухай ти ж казала, що тобі набридло жити лише заради свого тіла та постаті ось і доведи це а якщо хочеш дітей можеш когось усиновити Дженіфер повільно лягла на ліжко Ганна зачастила ніхто нічого не знатиме тільки ти та він він любитиме тебе і не дорікатиме за відсутність дітей. Я просто впевнена у цьому. А якщо ви усиновите дитину, вона буде для вас все одно, що ваша власна. Операція ж не буде надто серйозною. Чесно, Джен. Адже зараз вигадали стільки всяких знеболювальних засобів. А скільки чудових бюстгальтерів можна використовувати під накладний бюст? Джен, це не кінець світу. Знаєш, це смішно. Все моє життя слово «рак» означало смерть. Щось настільки жахливе, що я стискалася від страху. І ось, зараз він у мене самої. А смішне полягає в тому, що я анітрохи трохи не боюся раку самого по собі, навіть якщо мені буде винесено смертний вирок. Справа лише в тому, що він може зашкодити моєму з спільному життю. Я не зможу подарувати йому дітей. До того ж, понівечена постать. Це буде непомітно, Джен. Люди потрапляють до автомобільних катастроф, стають каліками, деякі жінки плоскогруді від природи і нічого обходяться, адже ти сама посійно твердила, що не хочеш жити заради свого тіла. Зберись силами, наберися мужності, повір у себе. І почни доводити це. І почни вірити у Віна. Дженніфер слабо посміхнулася. Окей. Тоді я краще зніму цю лікарняну сорочку, а ти принеси мені всю мою косметику. Хочу виглядати як найкраще, коли приїде Він. Вона сіла в ліжку і почала розчісувати волосся. Вдягнувшись у прозору нічну сорочку, вона уважно подивилася. На трохи забентовані груди. Прощавай, маля, сказала вона. Ти ще не знаєш цього, але тебе більше зі мною не буде. Кевін поїхав до лікарні разом з Ганною. О 7 годині туди приїхав Вінстон Адамс. Ганна наперед встановила освітлення. У всіх найдрібніших деталях Дженніфер виглядала, як справжня кінозірка. Вона була майже радісною. Привітавшись із сенатором, Кевін та Ганна пішли. Як тільки вони пішли, Вінстон кинувся до ліжка і обійняв Дженніфер. Бог мій, я мало не помер від страху. Лікар так дивно говорив телефоном, сказав, що тобі потрібна операція, натякав, що весілля, напевно, доведеться відкласти. І ось ти переді мною така гарна. «Що це за операція, Люба?» Дженіфер уважно подивилася на нього. «Дуже серйозно він. Залишаться шрами, і я не зможу мати дітей. І ще буду...» «Мовчи, ні слова більше. Він з дивився на неї. Можна я тобі щось скажу?» «Я носився цим, тільки заради тебе». «З дітьми, маю на увазі, у моєму віці це вже не має особливого значення. Мені здавалося, що тобі цього дуже хотілося, і я вдав, що для мене це теж суттєво. Мені потрібна тільки ти. Невже тобі не зрозуміло?» Вона ще міцніше пригорнулася до нього. «Ах, віни!» сльози полегшення заструмували по її щоках. Він погладив її по голові. «Ти ж не боялася, що втратиш мене?» «О, моя красуне, ти ніколи мене не втратиш!» «Невже ти не розумієш, що я тільки й почав жити завдяки тобі?» Він поцілував її груди крізь прозору тканину. «Ти? Це все, чого я хочу. Не дітей, а тебе. Ти!» Єдина жінка, яка щось розбудила у мені. Бог мій, Дженніфер, до того, як я впізнав тебе, я думав, мені чогось не вистачає, звинувачував у всьому Елеонору. Бідолашна Елеонора, вона була тут зовсім ні до чого. Вона нічого не викликала в мені, а я, мабуть, теж теж залишав її холодною. Але з тобою? Спочатку, коли ми познайомилися... Я відвертався від тебе, пам'ятаєш? Вона кивнула і погладила його голову, що лежить у неї на грудях. Він поцілував її у шию. Але ти зрадила мене. Змусила зрозуміти, що я не тебе уникав, а просто боявся і втік від самого себе. І тільки, но ти увійшла до моєї квартири, я вже знав, що в нас з тобою все буде по-іншому. Дженніфер. Ти навчила мене кохати. Я ніколи б не зміг тебе тепер відмовитися від цього. Він почав пестити її груди. «Ось мої діти», ніжно сказав він, «Єдині діти, яких я хочу притискати обличчям до цієї досконалості щоночі». Він осікся, зацепивши пальцем за бинт. «Що таке?» «Що вони зробили з однією з моїх крихіток?» Посмішка на її обличчя засихла, наче приклеєна. «Так, нічого. Була невелика киста. Але ж шраму не залишиться. Він прийшов в невимовний жах. «Ні, Вінстон, мені її витягли. Голкою. Жодного шраму не буде». Це найголовніше. Нехай видаляють навіть яєчники. Мені байдуже. Це не ти. Адже я ніколи не бачив їх, аби не чіпали моїх крихіток. Він знову почав пестити її груди. І чому цей лікар говорив телефоном таким похмурим голосом? Не став мені нічого пояснювати. Велів тільки швидше приїжджати. Він, Він знав, що я хочу дітей і... Чому ж він просто не сказав, що тобі треба видалити матку? Він похитав головою. Оці лікарі. Вічно вони перестраховуються та згущують фарби. Але я такий радий, що приїхав. Поїду і уявлятиму, як я тримаю тебе у своїх обіймах. Він притисує до себе. Хочу зберегти цей спогад. Я не зможу повернутися раніше за п'ятницю. Він написав номер телефону. «Скажи Ганні, щоб зателефонувала мені відразу після операції. Якщо мене не буде на місці, мені передадуть». Він зупинився у дверях і глянув на неї так пильно, наче бачив оперше. «Я люблю тебе, Дженніфер, Тільки тебе. Адже ти віриш мені, правда?» Вона посміхнулася. «Так, Віни, я знаю». І довго ще після його відходу Ця застигла усмішка не сходила з її обличчя. Опівночі до неї зайшов доктор Галанс. Ми почнемо о восьмій ранку, підбадьорливо сказав він, і Дженніфер, все буде гаразд. Вона посміхнулася. Звичайно, все буде гаразд. О третій годині ночі Дженніфер зісковзнула з ліжка і тихо прочинила двері. Лікарняний коридор був ледве освітлений, але вона розглянула медсестру біля ліфта. Вона зачинила двері і швидко одяглася. Слава Богу, що вона прийшла сюди в штанах і теплому пальті, щоб спантеличити фоторепортерів. Вона взяла косинку і пов'язала голову. Потім навшпиньки вийшла в коридор, прокралася по сіній і сховалася в ніші, де стояв титан. Чергова сестра сиділа за столом і щось записувала у зошит. Пройти до ліфта, минаючи її, було неможливо. Залишалася стояти в ніші та сподіватися, що рано чи пізно сестра залишить свою посаду. Доводилося тільки молитися, щоб ніхто не знайшов, де вона ховається. Великий годинник на сіні голосно цокав, а сестра все писала і писала щось у свій зошит. По шиї Дженіфер застромував піт. Вона відчула, як її опановують потоки тепла, ніби вона стоїть біля грубки. Чорт, це батарея опалення. Раптом пролунав дзвінок. О, дякувати Богу, дзвонить якийсь пацієнт. Але сестра продовжувала писати. Оглухла вона, чи що? Дзвінок знову задзвонів, цього разу на Ну йди ж, йди! Безмовно кричала Дженіфер. Не мов у відповідь на її мовчазне благання, дзвінок брязкав знову. І тепер брязкав, не замовкаючи. Сестра підвелася, не мов у летаргічному сні. Подивилася на номер палати, позначеної очима, що загорілася, і пішла коридором. Простеживши, як та зайшла до палати, Дженіфер швидко побігла до ліфта. Ні. Мене занадто багато часу, поки він підійде та й шумітиме. Сходи. Вона бігла вниз на вісім прольотів. Добігши до вистобівля, вона ледь дихала, обережно озирнулася на всі боки. Ніхто не звертав на неї жодної уваги. Ліфтер курив, розмовляючи з реєстратором. Вибігши на вулицю, вона пройшла кілька кварталів пішки, перш ніж зупинила таксі. До себе в готель вона дісталася о четвертій ранку. Виявивши наступного ранку, що палата порожня, сестра негайно повідомила про це доктора Галенса. І той відразу ж зателефонував Дженніфер в готель. Її номер не відповідав, і він наполягав, щоб помічник правителя розпорядився зламати двері. Вона лежала на ліжку в найкрасивішій своїй сукні, і в повному синічному гримі, затиснувши в руці порожню бульмашку спецнодійного. На столі лежало дві записки. У тій, що була адресована Ганні, говорилося. «Ганно, жоден бальзамувальник не зміг накласти мені грим так, як це вмію я сама. Слава Богу, що в мене є лялечки. Вибач, що не зможу бути на твоєму весіллі». Я тебе люблю, Джен. У записі Вінстону Адамсу було написано «Дорогий Він, я була змушена піти, щоб урятувати твоїх крихіток. Дякую тобі за те, що все майже справдилося, Дженніфер». Сенатор Адамс не міг пояснити зміст записки. Коли його обступили репортери, він скупо промовив Жодних коментарів. Ганна також не розкрила рота. Доктор Галленс відмовився обговорювати захворювання Дженіфер. За день до смерті вона перенесла незначну операцію. Нічого більше він не може додати. Похорон був суцільним кошмаром. Натовпи людей, що збожеволіли, запродили площу перед церквою. Рух на 5-й авеню було заблоковано. Для наведення порядку та відновлення руху викликали кінну поліцію. У газетах публікувалася біографія Дженніфер. на перших шпальтах містилася фотографія Ганни. На довершення всієї цієї гарячкової сум'ятиці приїхала мати Дженіфер. Вона розповідала кожному хоч трохи зацікавленому репортеру історію про попелюшку. Приймалася ридати з будь-якого приводу, і вимагала скласти опис всього одягу, хутра та коштовна Сей Дженіфер. Ганна могла б зайнятися матір'ю Дженіфер, але поява Клода Шардо викликала нові ускладнення. Він пред'явив їй заповіт, і поки Генрі Беламі, гарячково шукав пізніше заповіт, встиг оголосити себе законним спадкоємцем. Нарешті, як кульмінація всього цього жахіття з'явилася Нілі О'Хара. Вона була унестями від розпачу, що не встигла на похорон. Перед цим вона була в Іспанії. Вона почала жити в Ганни, відразу ж переключивши всю увагу преси на себе. Газети залишили Дженніфер і перейшли на Нілі, яка стала болісно худою та чарівною. Вона горіла бажанням приступити до роботи, але зрозуміло, лише після того, як отямиться від цієї жахливої події з Дженіфер. Якимось незбагненним чином весь цей час Ганні вдавалася не сходити з сили екрану. Тепер вона записувала рекламні програми, і нові власники компанії благали її продовжувати брати участь у передачах, обіцяючи небувалі гонорари. Те, що вона була причетна до трагічної історії Дженіфер, Сприяла зростанню її власної популярності. Весілля вони з Кевіном перенесли на квітень. Пройшло три тижні, перш ніж ажіотаж у пресі потрохи вчух. Потім, після двох днів мовчання, двох днів, протягом яких ім'я Дженніфер не згадувалася в пресі, газети вибухнули новими шапками. Сенатор Вінстон Адамс пішов із політичного небосхилу. Він зазнав сильного нервового потрясіння і мав намір цілий рік присвятити подорожам. Самогубство Дженніфер стало обростати новими домислами. Лікар Галленц був стривожений. Так, він зрештою розкрив сенатору характер захворювання Дженіфер. Як жених покійної, той мав право знати правду. Але вона призначалася для сенатора – а чи не для преси. Записавши кілька рекламних передач, Ганна втекла з Кевіном у Палм-Біч. Для неї це був один із найпрекрасніших тижнів за кілька останніх років. До того ж, це дало можливість уникнути серії, пов'язаної з першою появою Нілі на телеекрані. Новий повірений Нілі уклав для неї, як для зарубіжної зірки, Контракт на участь в естрадному шоу з провідними американськими виконавцями за дивовижний гонорар. Передача йшла не в прямому ефірі, а в записі, тому Нілі почувала себе впевненіше. Ганна дивилася це шоу по телевізору у Палм-Біч. Нілі була неповторна. Чудово було все. Голос звучав ідеально. Вся вона випромінювала якесь сяйво. Очі горіли, мов вугілля. Нілі була вже не дитина, але її постотливість, як і раніше, зберігалася в її манері виконання. тремтячі губи, нервовий сміх, дівчачі бажання догодити – все це було видно неозброєним оком. Це здавалося неймовірним, але вона виглядала краще, ніж будь-коли. Знову лунали гучні характеристики. Геніальна актриса, жива легенда – це було яскраве – Приголомшливе повернення на Олімп. Вона підписала контракт на картину у Голлівуді. Нілі знову була на вершині слави.